«Слухай, сідай тут», — відповів щасливим голосом ясь, розстилаючи на моріжку кереї для ядвіги. «Так, з пазурів смерті», — почав він. «Вона вже була в мене міцно вп'ялась. Мене прикували ланцюгами і замками до стовпа. Пройшов день, пройшов другий, і страшні муки від голоду почали якось ступити мій мозок. Тіло моє під ланцюгами обважніло, осунулось, залізо в його врізалось, в'їлося, але знесилля й безсоння глушили різкий біль, який перевівся на втому, на жадобу заснути. І я тої смерті, того забуття, ждав, як рідної неньки. Навкруги панувала ніч, тиша аж дзвеніла і видавала голосно кожен згук, кожен щонайменший шелест. «Бідний ясь!» — зітхнула беззгуку ядвіга. «На третій день», — вів далі лицар. «я почав би вже дрімати, коли чую». Щось грюкнуло здалека вгорі, а потім злодійською ходою почало прокрадатись. Далі долину до мене стриманий гомін. Я пізнав, то розмовляли про між себе найлютіші вороги, через яких я згубив своє щастя, свою долю і конав, не зазнавши життя. Вони міркували, як би втекти з вікової тюрми. Запольський знав, що з тих льохів нема виходу, що вони чим далі, тим глибились більше та більше. Але в нього бриніла надія, що, може, він вислуха, де тонша земляна товща, і викопається хоч через рік, хоч через два на світ божий. Харчі пак їм приноситимуть у башту щотижня, вони там будуть відпочивати удень, а вночі братимуться до роботи. Коли вони наблизились, то я озвався до них. Мій голос так дико прогучав у підземеллі, що й сам я його не пізнав а ворогів перелякав він на смерть. Панна Казимира так і гепнула на землю з криком, а Запольський почав тремтячим голосом промовляти паціжі. «Не лякайся, пане!» – промовив я. «Се не сила нечиста, а я, ясь, прикутий через ваше злочинство до смертельної кари, але ж за те і вам віддяче на добре. Мене за два дні не стане, а ви будете поневірятись цілий вік, замуровані в башті, або...» «Попропадатимете тут, як крути, не бачачи світу Божого, не чуючи людського гласу, і не видрипатись вам звідсіля до кінця живота, бо то, що земельної вистачить на чотири віки невпинної праці». «Губий, убий ту гадюку!» зашипіла панна. «Інакше шпигом він буде і може нас відкрити, бо хлописька живучі!» «Проклята гадюка!» аж дригнулася двіга. «Запольський?» Не зупинявся ясь. А тільки помалу в своїх жорстких руках стискав руку князівни, відкрив з-під поли потайну маленьку ліхтарню і став світлом водити, відшукуючи мене в темряві. Очевидічки, він пристав був на думку лютої панни. «Сюди, – обізвався я знову, – не трать часу й бий мене швидше обухом. Ще й спасибі скажу. Тільки перед смертю я ось що відкрию. Мені і тільки мені відоме одно місце – з якого вихід на світ. «Єсть!» – аж сторопів з радощів пан Запольський. «Єсть, кажу. І хідник просвічує наскрізь, тільки завалений. Днів три не більше роботи. І ти покажеш. Хоч зараз, – відповів я. Запольський вже був рушив до мене, але Казимира загарчала, як на «Не вір йому, пане, він бреше. Хоче лише, щоб ми його розкували. Найшельма гине». Коли не ймете віри, відповів я спокійно, то мені байдуже. Але на слово гонору я можу ще й так вас запевнити. Розкуйте мені хоч руки, бо залізо проїли їх до кості. А другі ланцюги хай мене держать, та киньте ще мені хліба і поставте кухоль води. За всю ласку я вам скажу, де шукати виходу. І коли ви упевнитесь, що я не збрехав, тоді прокопайте хідника і тікайте для безпеки самі а мені киньте харчів на тиждень і яку-небудь залізяку чи сокиру, щоб я зміг сам уже розбити ланцюги і втекти потім. Здається, додав я при кінці, що моя порада цілком забезпечує вас, а мені лишає тільки надію, коли ви не зломите шляхецького слова. Вони поміркувалися проміж себе таємно і за польський нарешті промовив. Згода. Тільки коли ошукаєш, то закую тебе знову. А може, вигадаю ще кращу яку кару. Він положив передо мною окраєць хліба, приніс кухоль води і зняв з моїх рук наруча, а я йому розказав, яким хідником, якими закруттями йти, щоб попасти до того пролазу. Вони пішли, а я став пручати руками, а вони були геть смертвілі, і я, знеселений, за кілька хвилин звісив їх і сам звис на ланцюзі.